Eskerreko abertzaleek Herriko botoetan ukan emaitza honen ondotik lehen buruko minak hasiak dira sentitzen. Botere hartzeko parada irekitzen hasi sailenean estrategien badira ezberdintasunak eta horren adibiderik argina da Euskal Elkargoaren prezidenguarena. Ustaiaren 17an boskatu eta hautatuko dute Euskal Elkargoan diren 213 autetzik beren presidentea nor izan den. EH bilarden inguruan biltzen diren autetxia bertsaleak 40 inguru izen dira eta hauek gaur eginen duten barneko biltzar nagusian delibero bat hartu beharko dute. Bi aukera mai gainean badira: Euskarailkargoan orain arteko presidente den Jean Etxegarai bai una koausapeza sustengatu, naiz eta oraindik ez duen bere autagaitza ofizialki aurkeztu, eta berarekin negozioaketak burutu postu zonbait ukaiteko batzorde eragile edo eksekutiboan. Edo, badak bi aukera bat Aleniri artena Oroit, hiriburuko hau zapez abertzaleak gure antenan errantzuela, EH Biden sustengurik ez bazuen etzela presentatuko, eta irabaztera aterako zela aurkezten bazen. Izaiten aldira uh, hipotesia diferentak, eta eskolerik baiek hipotesia guziak uh, ikertuko ditu, hain eh? zinaziko ditu, eta mementoatez hautea emanen. Ez da presentatu behar presentatzeko. Uh, hori uh, dudarigabe du presentatzen bada da irabazteko. Bi aukera huen artean, batzuk eta bestek haziak dira publikoki eta privatoki beren ikusmoldeak agertzen. Pasaden haztean abertzale talde batek idatzi iritzi artikuluan zioten, etxegarek bere kargualdi erdia egina zuela elkargoan, eta beraz bururaino segitzeko legitimitate osoa zuela. Hots, etxegarek presidente izakten segitu behartuela, gara izaletan bere engaia mendua erakutzi duelako. Tendentzia historiko, zatiketa eta ikusmolde ezberdinak gurutzatzen dituen eztabaida tabaida, bizi-bizia izanen dela arratzonetan, ez da zalantzarik.